الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا صيبا مباركا فيه من السماوات وملء الأرض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا محمدًا هو رسولًا اللهم صلِّ وسرِّم وبارِك على محمدًا وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستقن بسنةه واقتجا بتعاليمه إلى يوم الزيس أما بعد فيا عباد الله musyik wa iyyaka nasta'in billah wa ta'in faqad farazul maut qul sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian marilah sama-sama kita bersakwah kepada Allah SWT sebenar dengan sebenar-benar jalan sekali-kali kita mati Kecuali kita berada di dalam agama Islam Di hari yang penuh dengan keberkatan ini Hari kita mula memasuki pasal yang kedua Untuk menyemprotakan ibadat Ramadan Al-Mubar Menjadi kewajipan kepada kita umat Islam Untuk kita melihat segera Bagaimana di pasal ini berlaku satu peperangan yang besar. Yang dikenali sebagai peperangan Badar Al-Kubur. Yang tercetus hasil daripada satu perancangan jahat Yang dibuat oleh Abu Sufyan. Ketika mereka merampas harta benda umat Islam. Lalu dibawa harta ini untuk diniagakan di negara Syam. Perjalanan daripada Mekah menuju ke Syam mempunyai jalan yang banyak. Tetapi Abu Sufyan memilih harta ini perlu dibawa melalui pinggir batu suci Madinah Sulmanawat. Di samping itu dia sebagai seorang ahli politik yang handal di zaman itu dia ingin memuji kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ingin menjadi juara sekiranya dia berjaya melepasi harta benda umat Islam Madani Madani dunia akan mengatakan kehebatan kerajaan adalah kerajaan makba kerajaan yang digeruni oleh Rasulullah kerajaan yang tidak ada siapa yang berani mencabar Allah subhanahu wa ta'ala ketika mana memulah perkara ini Allah menggerakkan satu perasaan yang lahir di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila Rasulullah mengetahui perkara ini Rasulullah membiarkan Abu Sufyan berjalan sampai ke Syam Tetapi apabila Abu Sufyan berpindah untuk kembali ke Mekah membawa keuntungan yang banyak Abu Sufyan sekali lagi melalui kota suci Madinah Nabi Muhammad SAW mengambil satu keputusan bersama-sama dengan para sahabat untuk menyekat rombongan ini dan mengambil semula harta umat Islam yang dirampas supaya umat Islam dapat menggunakannya di Madinatul Munawwar. Di dalam satu riwayat Rasulullah. Allah di tengah jalan ini tidak membawa apa-apa hasil apabila Abu Sufyan dapat membaca-membaca daripada pergerakan hidung kumpanya yang memberi isyarat bahawa Nabi SAW berada di hadapan lalu Abu Sufyan memusimkan rombongan perdagangannya daripada melalui madina menuju ke kawasan yang berbeza iaitulah kawasan lembah yang diduduki oleh segelintir penduduk yang mempunyai bekalan minuman air dan kemudahan-kemudahan yang lain. Ketika sampai di Bader Abu Sufyan bertindak pantas dengan tidak diberitahu kepada ahli rombongan Mengapa dia membesarkan rombongan ini pergi kepada? Mengapa dia menunggu di mana? Tidak diberitahu kepada ahli rombongannya. Abu Sufyan hanya memberitahu kepada seorang yang bernama Maqlom, supaya Maqlom ini memecut kudanya ke Makkah. Kemudian memberitahu kepada penduduk di Mekah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyekat rombongan perdagangan di Mekah yang mengakibatkan dunia akan menganggapkan Mekah negara yang telah diancam oleh Rasulullah Mekah sebuah negara yang lemah yang terpaksa tunduk kepada kerajaan Islam di Madinah al-Munawwarah. Bambam memencong, kudenya begitu radu. Apabila sampai di makbah al mukarramah bambam bersikap dia mencalarkan muka dia. Dia mengoyak bajunya. Kemudian dia memotong telinga kudanya dan juga hidungnya. Lalu dia tidak berdiri. Di atas kuda mengisi kepada penduduk di Mangga Al-Mukafflama. Ya, Mashyarakat Al-Latimah, Al-Latimah, Al-Latimah. Perkataan Al-Latimah yang membawa arti yang luas di dalam bahasa Malaysia. Yang harta benda kamu hancur, maruah kamu bertercium. Yang akan dianggap semua kerajaan yang lemah di mata dunia. Pemimpin-pemimpin yang sedia ada di makam. Bertinap-tinap mengumpulkan bala tentera yang ramai. Lalu diberi tawaran kepada bala tentera yang ingin bersama-sama di dalam peperangan ini. Sesiapa yang bersama-sama di dalam peperangan banar akan dibayar. Jumlah wang yang besar, maka ramailah di kalangan pemuda-pemuda yang gagah perkasa, yang mempunyai pengalaman yang luas bersekat untuk menghancurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menunggu selama tiga hari tiga malam di tengah-tengah perjalanan di pinggir bandar kota suci Madinatul Al Munawwarah. Tiba-tiba Abu Sufyan tidak muncul sama sekali. Sayyidina Umar bin Al-Khattab r.a menyebut kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, mengikut pengalaman peperanan yang dilalui oleh saya, saya mengatakan Abu Sufyan tidak akan melalui kawasan ini. Melalui pergerakan binatang, burung-burung yang berterbanan, Abu Sufyan tidak akan mari melalui jalan ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Saidina Umar. Saidina Umar mengatakan Abu Sufyan bersama dan mereka masih berada di lembah Badar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dapat menghidung. Sekiranya rombongan Islam pergi kepada bukan lagi untuk merampas harta benda tetapi akan tercetus satu peperangan. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat mengizinkan kepada umat Islam berperang kali ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami inilah dia keberanian yang praktikal yang sengaja diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kali ini Rasulullah perlu bersabar untuk merealisasikan peperangan ini kalau di Mekah al-Mukarramah kesabaran supaya umat Islam jangan tertindas. Rasulullah di gerund lahirnya, Rasulullah bersabar, tidak bersindak apa-apa. Itu kesabaran di Mekah al-Muttaram. Tetapi kesabaran di Madinatul Munawwarah, sabar supaya setiap orang itu tunduk kepada syariat Allah, termasuk syariat mewajibkan kepada umat Islam untuk berada di medan persada. Ketika mereka sayang kepada harta benda dunia, mereka mesti sabar untuk menuju ke medan peperangan. Pentarikan sabar yang cukup luas yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan Badar yang disimpan oleh Allah Wa laqad nasara kullahu bi Badaril wa anhum azilah jami'ah Allah subhanahu wa ta'ala Menolong kamu di medan badan Dalam keadaan kamu hina-hina Hina kerana Mempunyai tentera yang sedikit Hina kerana Tidak ada peralatan, Hina kerana tidak ada bekalan Inilah yang dibuka kehinaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada pasukan Islam Di medan badan Bukan hina diri mereka tapi dalam keadaan mereka semua kelemahan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang sebelum daripada bersama kepada Rasulullah minta pandangan daripada golongan muhajirin, orang yang berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang pernah berhadapan dengan kesusahan, mereka yang pernah berhadapan dengan penderitaan wakil dari fajar mereka yaitulah Miknaz bin Amr radhiyallahu anhu Miknaz bangun lalu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ambil lima araka Allah wa nahnu ma'ak wallahi la naqul kama qala izhab hamta wa rabbuka inna hauna qaa'idun wa lakinna qul izhab hamta wa rabbuka inna ma'akum muqatilun maksudnya wa ayy rasulullah farina kabaidama yang diaraq oleh Allah subhanahu kami akan bersama-sama dengan kamu Hari ini wahai Rasulullah Kami tidak akan berkata Sebagaimana Bani Israel Berkata kepada Nabi Musa Wahai Musa Pergilah kamu bersama dengan Tuhan kamu Kami hanya duduk di sini Hari ini kami akan berkata Wahai Rasulullah Pergilah kamu bersama dengan Tuhan kamu Kami akan bersama-sama dengan kamu Sehidup semati di medan peperangan Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di oleh para Sahabat An Nauwahulillah Alaihimajmain. Maka Rasulullah meminta pandangan daripada golongan ansar. Sehingga golongan ansar mereka menyebut, "Kanakah turiduna ya Rasulullah?" Seolah-olah Rasulullah nak minta pandangan daripada orang angsa penduduk asal Madinah yang belum berpengalaman berhadapan dengan kesukaran kesusahan lalu mereka memberi jawapan yang mantap dengan mengatakan wahai Rasulullah sekiranya ada lautan yang luas kamu menyemberangi wahai Rasulullah kami akan menyemberangi lautan yang luas bersama-sama undang yang mantap daripada dua kumpulan muajirin dan ansar memantapkan pasukan perjuangan Islam mereka bersalah menuju ke medan badar berangkat daripada madinatul munawarah angka yang begitu sedikit yang disebut oleh para alim ulama yang paling masyhur yaitulah seramai 313 orang aku bila di pada masing-masing mereka ini mengadakan satu taktik peperangan Rasulullah ingin mengetahui berapakah jumlah yang dimiliki oleh musuh sehingga Rasulullah mengutus pengintip untuk mengintip berapakah keadaan kenderaan daripada pihak musuh Pengintip ini dapat menangkap dua orang budak Dua orang kanak-kanak yang mengambil upah daripada golongan musyrikin membawa air. Apabila ditangkap di bawah kekhema, Allah sedang mendirikan semai. Dihadapkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Hattab hadiah mahu'an. Al. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada muda ini, Lalu budak ini memberi jawapan ayat ini dibawa kepada sekumpulan manusia yang tidak dikenali jumlah mereka ramai. Lalu budak ini ditempeli oleh setingkap rumah dengan terbata. Sediapun mengingatkan wahai budak jangan kamu berbohong. Lalu budak ini menjawab ayat ini aku bawa ke rumah aku sendiri. Sediapun masih. Rasulullah memberi salam. Menyelesaikan sembahyang. Selepas daripada memberi salam. Rasulullah berkata kepada si diri Umar. Wahai Umar. Ketika kanak-kanak ini bercakap benar. Kamu menempeliknya. Ketika kanak-kanak ini berbohong dengan kamu. Kamu biarkannya. Apa yang dibuat oleh kanak-kanak ini adalah benar. Kata Rasulullah. Dia bawa kepada golongan musyrikin. Baratentera musyrikin. Rasulullah bertanya. Gagap gama yang jumlah mereka budak ini memberi jawapan aku tidak tahu mereka ini ramai. Kahiyakan Rasulullah Rasulullah bertanya kamu tahu bahu Nayona? Gagap ekor dia sebalik dalam masa satu hari. lalu diberi jawapan ia memang pisah wayu sembelih sembilan ekor kadang-kadang sepuluh ekor lalu Rasulullah bangun Rasulullah mengatakan Wallahi adaluhum ma'ba'inatis rumia ila'aw jumlah mereka diantara sembilan ratus sehingga sering Abdul Rahman al-Mubarak di dalam arah ikul maktum menyatakan bahawa jumlah mereka adalah sembilan ratus lima puluh yang diramalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah telah dapat gambarkan bagaimana jumlah yang begitu besar yang mempunyai kelengkapan yang canggih akan berdepan dengan 313 orang yang tidak memiliki senjata hanya ada beberapa apabila pedang sahaja semahagian daripada mereka mengguna Nabi yang mempunyai jiwa yang begitu wajah, yang pernah disebut di dalam hadis yang lain Nabi dan Rasul apabila menyerung, menyerung baju besi dia tidak akan berpunur sama ada dia menang ataupun mati syahid. ini dia Nabi dan Rasul Rasulullah bertekad dengan Rasulullah meletakkan pengharapan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu malam Rasulullah berbunajat kepada Allah, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah memahami kekuatan bertemu dengan kekuatan, umat Islam tidak akan berhenti. Harta bertemu dengan harga, musuh lebih banyak harga. Yang ada bagi umat Islam satu keistimewaan. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا دَا يَرْجُونَ umat Islam mengharapkan kepada Allah sewaktu musuh Islam tidak mengharapkan kepada Allah SWT lalu Nabi SAW mengadu kepada Allah di waktu sahur di waktu hampir dengan subuh Rasulullah mengangkat tangan melendah langit menyebut kepada Allah Allahumma إِنْ تَحْلِحَا دِي Bumi abadah Wahai Allah Sekiranya kamu kalahkan jumlah yang sedikit ini Nesjaya tidak akan ada lagi manusia Yang akan sujud kepada kamu Di dalam muka bumi ini ya Allah Inilah dia aduan daripada Rasulullah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan bermakna Allah tidak mengetahui perkara ini tetapi ada kita sebagai amal kepada Allah. Kita mesti memberitahu kepada Allah apa yang disebut oleh Rasulullah di dalam peranan bagal ini menggambarkan bahawa... tidak ada perkara lain yang diaraf oleh Rasulullah kecuali Allah Subhanahu Wataala. Kemenangan bukan bergantung kepada ramai jumlah seapi kemenangan merupakan milik Allah secara mutlak. Rasulullah menerima wahai Allah, sekiranya kamu kalahkan bala tentera Badar, tidak akan ada manusia sujud kepadamu di atas muka bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para malaikat daripada langit memberi pertolongan kepada umat Islam. Sehingga malaikat ini mendahului pemberanan menyebut kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Sianun bin Sianun akan gugur di kawasan ini. Sianun bin Sianun akan dipancung di sini. Di sini dan di sini. Apabila tercetusnya pemberanan pada musuh-musuh Islam. gugur satu demi satu. Satu demi satu. Sebagaimana yang dikabarkan oleh malaikat. Musuh Islam mereka melihat bala tentara Islam ramai. Ya itulah bala tentara daripada para malaikat. Allah menurunkan para malaikat memberi pertolongan kepada umat Islam yang mesti difahami oleh umat Islam. Pertolongan yang seumpama ini akan terus berlaku sehingga kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala pernah menolong mujahidin di Abadi. Allah subhanahu wa ta'ala pernah menolong mujahidin di Bosni, di Rumunan. Mereka dapat mengalahkan Amerika Syarikat. Mereka dapat mengalahkan Rusia. Mereka dapat mengalahkan musuh Islam Israel ini pertolongan daripada Allah pertolongan ini akan berterusan sehingga kepada hari kiamat bila pertolongan ini berlaku apabila manusia meletakkan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu Allah telah berjanji in tamsudullah yanshurku sekiranya kamu menolong Allah Allah akan menolong kamu Allah berundiakan kemenangan yang besar. Di dalam peperangan Badar Al-Qurah. Yang berlaku pada 17 hari bulan Ramadan. Tahun yang kedua Ingeri. Di dalam pasal yang kedua. Kita menyambut kehadiran bulan Ramadan al mubarak Marilah sama-sama kita hiasi Ramadan kita. Dengan peristiwa yang penuh dengan keberkatan. Ini. Peristiwa yang mempunyai seribu satu macam pengajaran. Zahir yang tersirat dan juga yang tersurat mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana Fi Rasulullahi suatu yang asal. Luman kana yang Allah, wal Yaman al Azhar. Walaq Allah kafirah. Barakahul walakun fil Quran al Adzim. Walafani wa iyaqun bil ayaat walikhlul hakim. Watabbal minni wa minkum tilawatuh. Inna huwa samiul adzim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي يقمد طوقة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويحسديه الذين آرنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والسر Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iya ya bi wa taati faqad farazal taqwa li jum'at yang dimahmati Allah subhanahu sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada sekalian sidang iman supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar. Firman Allah taala, Ya ayyuhannabiyyana attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu berada di dalam agama Islam. Di hari yang mulia ini juga marilah sama-sama kita menghadiahkan selawat dan salam kita sebagai tanda penghargaan kita kepada pengorbanan dan jasa yang besar yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam ini sentiasa dihadiahkan oleh Allah dan para malaikat kepada Rasulullah. Sebagaimana beriman Allah Ta'ala. Inna Allah awamadaikatahu yusambuna ala nabi. Ya ayyuhallabina amanu. Sambu'alaihi wa sallimu tasliman. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi wa Maka wahai orang-orang yang beriman berselawat dan salamlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulama khulobu, "Man salam alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha 'asharah." Barang siapa yang berselawat keada kuat sekali, nescaya Allah akan membalas selawatnya sebanyak sepuluh kali. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Kama sallaitu ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammad. Kama barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim. في العالمين إنك أمين المجيد وارض الله عن الأربعة الكلفاء الراشدين سيدنا نبي بطن وعمر واسمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين اللهم اترك المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال innaka samimun qareebun mujibud da'wa wa yaqawwalu al-haja allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyika ameen wa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatik al-udma an taqadha bi ayni inayatika rabbana wa bi asriqayatika qadaniyal jalalaka malikana al-a'zam summan sumar sharafi bi kitab al-shah al-haja ابن المكن سلطان صلاح الدين عبد القادر الشافعي حفظه الله اللهم ادم علينا العونه والهدايه والتوفيق والصحه والسلامه منك لولي عام امره تمو امر شيخ ابن سلطان خليفه الدين الشافعي في امن وصلاح وعافيه بمنك وكرمك يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد مصليحا لنا من الموظفين والرعيه Majennakah AkuMu karimun, tuhibul Aku faqihna, wa anwalidilah, wa anjamil muslimin wal muslimah, wal mu'minin wal mu'minat, ta'hiyainum wa istimwa. Allahumma jadzanna min mutaqaita al-nari Allahumma jadzalna min mutaqawwika min al-nari fi syair ramadhan. Allahumma rizqna laila al-qadr. Allahumma rizqna laila al-qadr. Allahumma jibrinna fa inna la al-ussil al-tarbiyah. Allahumma jibrinna fa inna la al-ussil al-tarbiyah. Allahumma inna najaluka fi nubuwwi ahdakinna wa najuzu min shuruuhi. Allahumma ruddha kaidahum ana nukulihim Allahumma baddik shamlahum Wa harayu jamlahum Wa shakit kalimatahum Wa zalzil akhdamahum Wa sabih alihim kalban min kilabih Ya ta'aru ya jabbaru ya mutakib Allahumma ya nubilal kitab Wa mujliya sahab Wa hadimal akhda Ihzimhum mansurna alaihim ya rabbal adamin Allahumma dammirhum di Israel, di Amerika, di Britania, di setiap tempat, Ya Rabbal Alamin. Allahumma azzihi wa azza azizin muktilin. Allahumma azzihi wa azza azizin muktilin. Allahumma nusul Islami dan Palestin. Allahumma nusul mujahidin di Palestin, di Lebanon, di Jammu dan Kashmir, di Arabia, di setiap tempat, Ya Rabbal Alamin. من المهاجرين من اللهم دبنا فإننا لا نسير التغيير اللهم يسر لنا ولا تؤخر علينا اللهم كمننا بالخير اللهم ربنا حب من ازواجنا وذرياتنا وكن تقي وجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا أم وإن لم تنكر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتبعلينا إنك أنت التغوى والرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا آذاب النار وصلى الله على سبينا محمد وعلى آله وصابيه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإساني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين إنه هو الضفور الرحيم